«Привітте, все, студенти. Я з тим Богданом Черевашеми в Шокалівки, якщо це той самий, звісно, уже свого часу зустрічався», – зауважив я. «Що, вже був колись нашим клієнтом?» – зацікаюється полковник. Ні, «Ні, батька його чотири роки тому отруїли в поїзді. Я займався тією справою, коли ще був у лінійному залізничному відділі». Ага, пригадую ту справу. Тоді цей хлопець що в школі вчився. А тепер, бачите, вже студент. Час минул, і хлопець міг змінитися. Одним словом, треба перевірити. Домовилися. Так, домашніх повідомили? Полковник знову повернув з Бератрушного. З ким він пив? Де був перед цим? Вони часом не знають. Повідомили на роботу, і додому. Дружина каже, що в понеділок він з роботи не повертався, з ким пив, не встановили. Втім, ми цим, правду кажучи, не дуже цікавилися. Значить, працював в облбудтресті?» тресті. Так у відділі комплектації інженером. Гаразд. Полковник підвівся. Дійте. У коридорі я затримався хатушнім. Слухай, Бориса. А ж бачив, як машина наїхала на дидоряку. Ну, як він міг бачити ніч, і туман тієї ночі був досить люстий, освітлення там знаєш яке, то він тобі сам усе докладно розповів. І я не думаю, що ти хлопець до цього діла причетний, навіщо тоді йому було дзвонити, зголошуватися. Ішов би собі своєю дорогою. Ну, це хто зна, коли припустимо. Він його звалив, тож розумів, що міг залишити якісь свої сліди на забитому. От зголосився, сказав, ніби доторкався до нього вже після наїзду машини. Хоч наскільки я знаю того хлопця. Та й на мене він справив досить приємне враження. Правда, дещо насторожило твоє повідомлення про батька. Можливо, вбитий мав якесь відношення до отруєння через ваша старшого. А син тепер помстився? Ні, тоді ми злочинця розшукали, він був засуджений. Ну, гаразд, підемо шукати. Ратушний поплескав мене по плечу і пішов сходимо вниз. Повертаючись з оперативки, я загляну до свого заступника Грека. У той час, коли начальник управління проводить оперативку, Михайло Йоттолич збирає в себе ляперативку, як він сам його хрестив. На цих ляперативках інспектори точать ляси про що заводно, аби тільки воно не стосувалося роботи. Грек запевняє, що така розрядка необхідна. Вона, мовляв, благотворно впливає на ефективність праці, працю. Розповідає там різні смішні бувальщини, кумедні випадки, казуси, анекдоти. Сам Грек, якого хлібом не годуй, а дай пожартувати, Часто організовує різні розіграші, щоправда, невинні, котрі нікого не ображають. З моєю появою у дверях усі присутні підвелися, проте усмішки не встигли зійти з їх облич. Посміхається мій старий колега ще по залізничному відділу міліції рум'яно-щоки Сергій Кучерявий, котрий, наперекір усім законам моди завжди стрижеться коротко під їжачка. Щедро показує зуби під чорних вусиків. Закустрений Гамлет Шурикян. Маленькими щелинками стали від сміху очі невисокого, але натоптаного Аркадія Дончика, який ще року не працює у відділі після закінчення школи міліції. Мені теж цікаво, що їх розсмішило. Але на столі Михайла Йосиповича дзеленчить телефон. «Слухаю. Майор Грек. Так, карний розшук». «Що?» Михайло Йосипович повертає під столом ручку мікрофона, щоб усі могли чути його співрозмовника. Очевидно, хоче й цю телефонну розмову включити в оперативку. Звідки говорять? З контори обловторчермету, вонає в кімнаті енергійний жміночий голос. Розумієте, у нас кудись зникла книга реєстрації приходу на роботу. Ну, журнал у нас є такий, де кожний працівник, коли приходить на роботу або кудись виходить посеред дня. То мусить розписатися. То нехай собі розписується, хто ж їм боронить.